Negyedik könyv Megtorlás. Fúriák Szól az autó ablakán át bámult ki a ködös utcára. Bérelt Citroenje egy lakóház előtti kocsisor közepén parkolt. Egészen közel bújterikához, átölelte. Egy párocska a sok közül a szerelem fővárosában. De szól nem élvezhette a lány közelségét, nem engedhette, hogy bármi elvonja figyelmét a feladatról. Nagyon sok múlott rajta. Ha lendis is igazat mondott, nem sokára többet tudunk, mondta Erika. A Mossad informátorai kiderítették, hogy Viktor Petrovics kocsubej ma este a szovjet nagykövetségen lesz, ahol Tchaikovsky hegedű versenyét el a francia-szovjet együttműködési szerződés alkalmából adott fogadásom. De ott nem lehet elkapni, figyelmeztették Erikát az informátorok. A különböző kémhálózatok, rejtett kamerák sokasságát helyezték el a bejáratok körül. A legkisebb gyanús helyelre a rendőrség azonnal akcióba lép. Semmi sem zavarhatja meg a szovjet kapcsolatokat. A franciák és az orosok mostanában nagyon jól kijönnek egymással. Célszelőbb megvárni, amíg hazamegy a Rüdela pékszen lévő lakásába, és ott lecsapni rá. De nem fogják őrizni? kérdezte szól. Egy hegedű művészt? Miért volna szüksége védelemre? Nyolc perccel hajnali után, Kocsubey pözsója bekapcsolt fényszórókkal elhaladt előttük. Erika kiszállt az autóból, és megindult lefelé az utcán. Kocsubey, aki ötven év körüli érzéki, kisé elhízott férfi volt, kulcsra zárta a kocsit, miközben másik kezében óvatosan tartotta a hegedűtokot. Smokingot viselt. Erika a házkapójához vezető lépcső sor alján érte utól. Az utca néptelen volt. Kocsubey szólalt meg elsőként. Nem biztonságos egy hölgynek ilyen késő éjszaka egyedül az utcán. Természetesen, ha van valami javaslata, hofa be, Viktor! Egy jókora revolver van a táskámban, és egyenesen a töködre célzok vele. Menj ki a járdaszélire, és várj meg, amíg az autó odaér. Kocsubej láthatóan megdöbbent, de szó nélkül engedelmeskedett. Szó leállította a kocsit, aztán átmászott a hátsó ülésre, ahol megmotozta Kocsubejt, és elvette tőle a hegedű tököt. Vigyázzon, ez egy szladivári. Nem lesz semmi baja. Feltéve, ha együtt működik velünk. Együttműködöm? Tátotta el a száját kocsubei, aztán újra összeszorította. Hogyan? Hát azt sem tudom, mit akarnak. Az üzeneteket. Micsodát? Amelyeket lendisnek adott át. Ő pedig Eliothoz továbbította őket, tette hozzá Erika. Nem emlékszik? Maguk mind a ketten megőrültek. Miről beszélnek? Szól megrázta a fejét, leeresztette az ablakot a saját oldalán és a peremére állította a hegedűtokot. Mondtam, hogy vigyázzon! – Mit tartalmaznak az üzenetek? – kérdezte Szól, és kibillentette a tokot az ablakon. – Egy sztradiválit nem lehet megjavítatni! – Akkor majd vesz egy másikat! – Maga nem normális, hol kapok én? – Szól elengedte a tokot, amely kis hián kizuhant. Kocsúbej feljaldult, és a tok után kapott. Szól félretolta az oroszt, és visszarántotta a hegedűt. Halljuk az üzenetet. Nem ismerem a tartalmukat. Én csak futár voltam, semmi több. Azt hiszik, hajlandó lettem volna nyakamat kockáztatni azért, hogy feltörjem a pecsétet? Kitől kapta őket? Kérdezte Szól, és kidugta az ablakon a hegedű tokot. Egy KGB-s vezetőtől. A neve? Alexei Golitskin. Könyörgök. Kocsubey remegő kézzel próbálta megragadni a tokot. Nem hiszek magának. golitsky 1973-ban árulás miatt a Akkor adta át nekem az üzeneteket. 73-ban? Szóla homlokát ráncolta. Hardy szerint Eliot 1954-ben tűnt el először, azután 73-ban megint. Mi közel lehetett egy KGB-s tiszti végzésének Elliot eltűnéséhez? Mi történhetett 1973-ban? Ez az igazság! kiáltott a kocsúbáj. Talán. Aztradi várik, könyörgő! is az ablak szélén egyensúlyozta a hegedűt. Autók reflektorai uhantak el mellettük. Szól egy pillanatig elgondolkozott, majd vállat volt. Nem volna értelme, ha most kidobom a hegedűjét, mivel bírhatnám később jobb belátásra. Az amittal hatása alatt úgy is bevallja, amit tud. Mondta, azzal lerakta a tokot a padlóra. Istennek hála. Inkább nekem köszönje. Elhagyták Párizs határát. Kinek dolgoznak? Senkinek. Hová visznek engem? Vonatba. A. Kocsúbál hirtelen hangváltozás zavarta a szót. Ismeri? A muzikos bólintott. Úgy mintha örült volna, hogy ellátogathat a Liontól 50 kilométerre fekvő kisvárosba. Nagyon szívesen megebédelnék, a Löch branchban, ha lehetséges. Nekünk nem telik rá. Kocsuba hirtelen elkomorodott. Maguk amerikaiak olyan garasoskodók. Az igazságszérúl szörnyű lesz az ember száéze, mintha romlott mája tevet volna. Rendben van, hunyorgott dühösen. Jó három órás útnak nézünk elébe. Mivel maguk nem hajlandók elárulni, kik a megbízói, majd én mesélek az enyémről. Szól felnyögött. Sejtette, mi következik, és nagyon bánta, miért nem altatták el az oroszt. De a nyugtatók rontják az hatását. Kocsubej hátradőlt, perzezmos, hogy ömlött szét az arcán. Busa fejét hosszú, korán megőszült hajzat keretezte, amelyet a múlt századi komponisták és zenészek stílusában viselt. Meglazította nyakkendőjét, keze megpihent a smokingját, kötelezően kiegészítő övszállom. Nem hinném, hogy hallottak játszani tegnap este. Legnagyobb sajnálatomra nem szerepeltünk a meghívottak listáján. Kár, leckét kaphattak volna a szovjet idealizmusból. Tudják, Csajkovszki olyan volt, mint Lenin, és ez a hasonlóság kiválóan megmutatkozik a hegedű versenyben. A nagy zeneszerzőknek akárcsak Leninnek egyetlen témajára fejében. Célja elérése érdekében átvezető tételeket iktatott a művébe. Mint ahogy mi a Szovjetunióban lépésről lépésre igyekszünk megvalósítani az eszményünket. Nem állandó forradalom útján, hanem átmeneti szakaszokon keresztül, amelyekre a háború és a gazdasági helyzet kényszerít bennünket. Nem állítjuk, hogy elértük a kitújzott célt, de az elmúlt hatvan év során nagy utat tettünk meg felé ilyen, nem igaz? Elismerem, hogy elég jól szervezettek. Lebecsül minket. De térünk vissza a nagy zeneszerzőkhöz. A hegedőverseny egyszerűen indul, azt hihetnünk, hogy a banális dallamok hordozzák a mondani valót. De a felszín alatt más témák bújnak meg sejtelmesen, alig észrevehetően. Mintha a mester azt akarná mondani. Van egy titkom a számodra, de csitt, el ne árult senkinek. Olyan, mint egy kémhálózat tagjának szóló rejtéles üzenet, vagy valami titkos szövetség az emberek között. Szól gyorsan elfáradt, alig bírta nyitva tartani a szemét, miközben kocsub egyre csak folytatta. Erika maximális sebességgel hajtotta a kocsit a déli autóúton Lyon felé. 40 perccel a város elérése előtt rákanyarodtak a kavicsos bekötőútra, amely a jövőre elkészülő Genf-Makon közötti gyorsforgalmi út leendő leágazása volt. Az út mentén hatalmas munkagépeket állítottak le éjszakára. Az autó aljára csapódó kövek éles csikorgása nyugtalanságot keltett szólban. A Citroen lámpái fényén túl észrevette, hogy egy óriási tartálykocsi dübörök feléjük. Többenten látta, hogy a monstrum hirtelen irányt változtat. be elállta az utat. A terebélyes munkagépek mögül furgonok robogtak elő, és körülvették a Citroent. Ívlámpák hasítottak át a sötétségen. – A szemem! – kiáltotta Erika, és kezét a szeme elé kapva elkanyarodott, hogy kikerülje a tartálykocsit. Beletaposott a fékbe. A Citroent megugrott, neki egy buldozernek Erika előre zuhant. A feje a kormánykerékre hanyatlott, szájából vérszivárgott. Az ütközés ereje szólt is leterítette. Amint nagy nehezen feltápászkodott a padlóról, megpillantotta az öt tudatlanul nösszörgő lányt. Nem tudja a karjába kapni és elszaladni vele, döbbent rá. Egyetlen tébújút reménye az lehet, hogy magára vonja a furgonok vezetőinek figyelmét, majd üldözőit lerázva visszajön Erikaért. Miközben az ajtót nyitotta, megragadta kocsú zakójának hajtókáját, de a szövet elszakadt. Egyedül ugrott ki az autóból. Kitért a buldózer elől, és vagt vágtába kezdett, hogy elkerülje a reflektorok fényét. A furgonok felől ajtócsapkodás hallatszott. Egy autó fékezett nagyot zöttyenve az úton. Lépések csikordultak a kavicson. Szól után kutató reflektorok a sáros szántó földre vetítették a férfi rohanó alakjának árnyékát. Megbotott egy keréknyomba, de kezével hadonászva sikerült megtartania az egyensúlyát és tovább szaladni előre, hogy a sötét fák között eltűnhessen a reflektorfényből. Fém csikordult, szól megfeszítette a vállát és felkészült a robbanó lövedék becsapódására, de ehhez csak egy szúrást érzett. Nyíl fúródott a nyakába. A második nyíl a csípőjét találta el. A kínzó fájtalondó visszahőkölt, látása elhomályosult. Eltelült a sárba, térdét fölrántotta a mellé karja kifordult, rángatózott. Aztán a sötétség. Amikor magához tért, volt a nyelsze, hogy csukva tartsa a szemét és hallgatódzik. padlón hevert, kóválygott a feje. A balalsó karjában nyilaló fájdalom valószínűleg inekciós tű okozta sebből származott. A szervezetébe juttatott hatalmas dózis brevital még hosszú órákra elkábíthatta volna, ha Kocsubej nem kezdett el türelmetlenül rikácsolni valakivel a szobába. Hátratekert csuklóján a bilincs hideg volt. Teste még nem melegítette át. Bárki tartózkodott is a helyiségbe, nem rékozhatta őt ide és bilincselte meg. Kocsubej tovább bordított. Mit akarnak ezek? Miért nem védelmeztetek meg jobban? Nyilván tudtátok, hogy veszélyben vagyok. Szól most egy másik, mély behízelgő férfi hangot hallott. Eltársam, ha a jobb és balkeze két ellentétes skálán játszik az ongorán, akkor nem lehet eldönteni, hogy a hang nem mol vagy dur. Ezt minden iskolás gyerek tudja, de miköze van mindennek a. A jobb és kéznek egymástól függetlenül kell játszania. Ha ismerte volna a szándékomat, nem viselkedett volna elég meggyőzően romulusszal, aki csak így lehetett csapdába csalni. Most pedig kérem, hagyja abba a kiabálást, ha csak nem akarja a jövőbe a jemei hodeida zenei életét fellendítani. Szólsz résnyire kinyitotta a szemét. Éppen időben ahhoz, hogy láthassa, mint kocsú bejábrázata elfehéredik. Nyugi Viktor, folytatta a férfi. szerzek neked egy jó meleg kabátot és felültetlek a legközelebbi Párizsi gyorsra. Miközben az idegen, kocsóbejhez intézte szavait, szólnak sikerült felismernie a fekete börtirolik alap és a zöld lódenkabát felhajtott galléria közül kivillanó mennyi arcot. Boris Orlik, a GRU ezredese és a KGB Párizsi szekciójának főnöke. Orlik arra volt a legbüszkébb, hogy soha nem vett részt közvetlenül gyilkosságban, államtitkoklokvásában, megtévesztő információk terjesztésében. Inkább elméleti szakember hírében állt, és teljesítménye Richard Sorgéhez a II. világháború idején Japánban működő szovjet ügynökéhez hasonlítható. Orliknak sikerült bebizonyítani a többek között Yuri Popov GRU-al hogy 1952-től 1958-ig a CIA-nak kémkedett, és Oleg Penkovsky GRU ezredesről azt, hogy 1962-ben az MI6 számára szolgáltatott ki bizalmas értesüléseket. Amikor Kocsubey kiment, Szól nem csukta be elég gyorsan a szemét. – Á, Romulus! látom felébredt. Elnézést, hogy így felemeltem a hangom, de a Kocsubeyhez hasonló emberek esetében az ilyesmi néha elkerülhetetlen. Szól meg se próbálta alvás színlelni. Ülőhelyzetbe tornázta magát és körülpillantott a helyiségbe. Dolgozó szoba benyomását keltette, a faburkolatú falakat rusztikus festmények díszítették, a melegről kandalló gondoskodott. – Hol vagyok? – Lyon közelében. – Ezt a szerény kastélyt néha kihallgatások céljára szoktam igénybe venni. – Erika, hol van? – Oda lent a halba, de nem kell aggódnia miatta, orvosi felügyelet alattál, jól érzi magát, csak a feje fáj írgalmatlanul. – Akár csak szólnak. Egy székre rogyott, kavarogtak a gondolatai. Hogyan talált ránk? Az egyetlen nyelv, amelynek nincsenek nemzeti sajátosságai. Nem értem. A zene, a hegedűtok, a stradivári melletti mikrofon az elektromágneses jelzőkészüléket is magába rejti. Szól méltatlankodva hördült fel. Kocsúbej olyan meggyőzőnek tűnt, eszembe se jutott, hogy átkutassam azt a tökot. Viszont majdnem kidobta az ablakon. Beismerem, egy pillanatra nagyon gyilkes lettem. De ez még mindig nem válasz a kérdésemre. Honnan tudta, hogy el akarjuk kapni kocsubeit? Az ön cége figyelmeztetett rá. Képtelenség. Különleges felvilágosítást kaptunk. Mivel Rémis a mi emberünket ölte meg bankokba, az ön szervezete udvariasságból átengedte nekünk az ön likvidálását. Eliot. A név szó káromkodásként hangzott. Magam is erre a következtetésre jutottam. De hát hogyan? Hamarosan rátérünk. Előbb azonban hadd mutassam be a helyszínt. Intett az ablak felé orlik. Pirkad! Nem lepődnék meg, ha a szökés gondolata foglalkoztatna. De legyen szabad felhívnom a figyelmét néhány körülményre. A Viváriasz hegység lábánál vagyunk. Tőlünk nyugatra egy ilyen városa, keletre pedig pélusszem található. Nyilván számításba vette, hogy a birtokot kutyákkal őrizzük, ezért feltehetően az erdős hegység felé indulna el, ilyen irányába. De arra egy faluba ütközne, amelyet csak az éjszakai temető süppedő útjain vagy a nyílt szántóföldeken kerülne el. Bármelyiket is válasz, a villám gyorsan utolérjük. Kábító lövedékeinktől ismét fejfájást kap, aztán kezdhetjük előről az egészet. Elismerem, egy temetői találkozó nagyon romantikus lehet. De az igazság, hogy mindjárt itt a reggel, és nekünk feltétlenül beszélnünk kell. Legnagyobb sajnálatomra bébérúttal nem szolgálhatok. Szól szeme összeszűkült. Látom, alaposan tájékozódott. Majd kiderül. Nem óhajt reggelizni? Attól nem kell tartania, hogy valamit kevertem a kábéban vagy a kroaszomban. Az ilyesmi mindig balul ki. Szól önkéntelenül elnevette magát. <gül> Így már sokkal barátságosabb a légkör, mondta Orlik, és levetette a fogoly karpereceit. Szól hökkenten dörzsölgette a csuklóját, és némán figyelte, hogy Orlik kávét tölt, iszik egy kortyot. Végül csak meg kellett kérdeznie. Szóval maga tud Eliott árváiról? Bizonyára feltűnt már önnek, hogy a latinban a hazaszeretet és az apát jelölő szónak azonos a töve. Páter. Patria amor. Az önök számára az apa a haza meghosszabbítását jelentette. A haza védelmére kiképezve vakon teljesítették apjuk minden parancsát, és észre sem vették, hogy nem a kormányukat, hanem csak az apjukat szolgálják. Eliott elgondolása olyan zseniálisnak bizonyult, hogy a többiek is átvették. Szól lerakta a kávés csészéjét. Kik azok a többiek? Orlik vizsgálódó tekintetet vetett rá. Azt hittem, kitalálta. Különben miért akarta volna el a Bornilandist? Hát többen vannak. Orlik felvonta a szemöldökét. Tényleg nem jött rá? Biztos voltam benne, hogy ugyanarra a következtetésre jutott, mint én. 1938. Ugyan? Elijött akkor, még nem is dolgozott a hírszerzésnél. 54-be tűnt el először. És azután 75-ben újra. De akkor a maguk egyik emberek Golokin... Nem az enyém... Bár az illető valóban a KGB-nek dolgozott. És belekeveredett az ügybe, csak maguk kinyírták kémkedés miatt. Ezt is szépen összekombinálta. Az Isten szerelmét kérem őrizze meg a nyugalmát. Azt hittem ön fog felvilágosítással szolgálni nekem. Meg se fordult a fejembe, hogy én nyújtok majd magyarázatot. Hát akkor nyújtson a fenébe is. Mi ez az egész? 1938 Mit a eszébe ez az évszám? Hitlert, München, -t, meg az Abelard-egyezményt. Remek, ez lesz a kiinduló pontunk. Miközben Hitler Mussolinival, chamberlain és Daladerrel találkozott Münchenben, egy másik összejövetel is lezajlott Berlinben. Hitler Mussolinivel válvetve rá akarta venni Angliát és Franciaországot, hogy ne korlátozzák a németek közép-európai terjeszkedését. Hitler szándéka Csehszlovákia megszállása és feldarabolása nyilvánvaló volt. Anglia és Franciaország mégsem tett semmit, abban reménykedve, hogy a németek megelégszenek majd azzal, hogy Ausztria után Csehszlovákia egy részét is anektálják. A másik Berlinben zajló találkozó résztvevői azonban tisztában látták a helyzetet. Végtére is ők irányították Németország, Anglia, Franciaország, a Szovjetunió és az Egyesült Államok kémszervezeteit, és megértették, hogy a közép-európai országok megszállása nem a hitleri hatalmak törekvésének végét, hanem éppenséggel a kezdetét jelentik. Háború van készülőbe, méghozzá olyan hatalmas és pusztító erejű, amelyhez fogható nem tapasztalt még a világ. Még a nyugati kormányfők a Stutz politika mellett döntöttek, és nem voltak hajlandók számolni a következményekkel, a hírszerző főnökök nem járhattak el ugyanígy, hiszen tisztában voltak a különböző háborúba betöltendő szerepükkel, ennél fogva meg kellett tenniük a szükséges előkészületeket. Az első világháború óta jelentősen csökkent a hírszerzők száma is befolyása. A régi hagyományok feledésbe merültek az új konfliktus előestéjén meg kellett kezdeni az újjászervezést, megállapodni az alapelvekbe és megteremteni a működés szabályait. Ezek egyike lett az a Bellard egyezmény. Mindig csodáltam az a Bellard meg fantáziáját, mondta Orlik. Kifinomultság és improvizatív képesség kellett hozzá, de a berlini találkozónak egyéb következményei is lettek, melyek közül a legfontosabb a résztvevőket összetartó szoros kötelék felismerése volt. Rájöttek, hogy hivatásuk folytán olyan közösséget képeznek, amely fölötte áll minden politikai és nemzeti ellentétnek. A különböző államok egyikében szövetségre léphettek, a következőkben ellenséges viszonyba kerülhettek, majd újból barátságot köthettek egymással. Mindez a zavaró bizonytalanság a politikusok szeszélyétől függ. Ez a szituáció lehetővé tette, hogy a kémszervezetek képességeik legjavált nyújtva végezzék és élvezzék kockázatos munkájukat de a Berlinben tárgyaló férfiak felfogták, hogy a szívük mélyén közelebb állnak egymáshoz, mint a saját kormányukhoz. Ráadásul gyanították, hogy a jövőben egyre többet kell majd kockáztatni. És miközben ők felismerték a szabályozás szükségességét, kormányaik, mint lassan minden szabálytól elrugaszkodtak volna. Mi vár a világra, ha a politikusok teljesen elvetik a súlykot, és többé nem hajlandók a józan kompromisszumokra. Valakinek vállalnia kell a felelősséget. Természetesen a háború kitörése előtt még nem sejthették, mekkora jelentősége lesz majd ennek a kérdésnek. De a hírszerző társadalmat már az atomfegyverek megjelenése előtt is nyomasztotta a felelősség problémája. Hitler tűrhetetlen túlzásokba esett. Tudomásunk van róla, hogy egyes német hírszerzők kollaboráltak az angolokkal. Ugyanezek a német titkos ügynökök kíséreltek meg merényletet Hitler ellen. A bombatámadás kudarcot vallott, az összeesküvőket természetesen kivégezték. Véletlen egybeesésekre céloz? Amit eddig elmondtam, bizonyított tény. Most következzenek a feltételezései. Az abellár találkozó résztvevői nem hivatalosan megállapodtak abban, hogy mihez is hasonlítsam, házőrző kutya módjára éberen őrködni fognak a kormányaik fölött, és vigyáznak rá, hogy a nemzetközi hatalmi harc elfogadható korlátok között maradjon. Bizonyos mennyiségű konfliktusra természetesen szükség volt, hogy igazolja a kémszervezetek szervezetek útságát, de egy ponton túl minden nemzetet egyenlő veszély fenyegetett volna, tehát a terv végrehajtása nagyfokú rugalmasságot igényel. Emlékezzem csak a Sztálin féle tisztogatásokra. Vladimir Lazenkov nevű honfitársamat pár hónappal azután végezték ki, hogy visszatért az Abelárt találkozóról. Vajon Sztálin tudomás szerzett az ott kötött megállapodás tartalmáról? Ki tudja. De Lazenkov kivégzése, majd a Hitler ellen meghiúsult merényletet követő megtorlások óvatosabbá tették a hírszerző közösséget. Körültekintően kiválasztott védenceikre hagyományozták a felelősséget. Tex Oten például, aki Amerika képviseletébe vett részt a tárgyaláson, fogadott fiát Eliottot szemelte ki a feladatra. Perszi Liend is a saját fiát választotta. A francia és a német képviselő is hasonlóképpen cselekedett. Lazenkov azt hiszem előre látta, milyen sors vár rá, és még időben megtette a szükséges lépéseket. Golicinra gondol? Látom, követi a gondolatmenetemet. Golicinnak, akit 1973-ban végezte ki hazaárulás miatt titkos ügyletei voltak lendissal. Eliottal, valamint egy német és egy francia kémfőnökkel. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan ön is kiderítette volna mindezt. A hasonlóság méltó. Az Abellár találkozó öt résztvevője olyan utódokat állított ki maga helyett, akik minden ambíciójuk ellenére visszautasították a hálózataik legfőbb vezető pozícióit. Ehelyett olyan, a hierarchia csúcsa alatt biztonságosabb beosztásokhoz ragaszkodtak, amelyeket már nem veszélyeztetnek a politika szeszélyes párfordulásait hogy állásaikat megtarthassák, valamennyien titkos gyűjteményt hoztak létre a befolyásos politikusokat kompromitáló dokumentumokból, amelyet azután felhasználhattak mindazok ellen, akik óvatlanul a szürke eminenciások hatalmára törtek. Ezek az emberek a háború óta megőrizték pozíciójukat, és ezzel állandó hatást gyakoroltak kormányukra. Szabotázs akciókat hajtottak végre. Ez történt például az önöket érintő u 2 incidens és a disznóöböl esetében is. Hogy szervezeteik kevésbé felvilágosult tagjait kordába tarthassák, makacsú ragaszkodtak a beépített ellenséges ügynök teóriájához. Ennek következtében mindegyik hálózatot annyira lefoglalta a saját berkeikbe folytatott kutatás, hogy a valóságos kémtevékenységre már alig maradt energiájuk, amely így módon könnyen ellenőrizhetővé vált. Felelősségük tudatában, legalábbis ők így képzelik, ezek a személyek nemzetközi státuszkód biztosítottak maguknak. Eliott 1954-es és 73-os eltűnései. Találkozók, amelyek megszilárdították a kapcsolatokat és megerősítették a célkitűzéseiket. Az erőfeszítéseket koordinálni kellett. A lehető legritkábban találkoztak, csak akkor, amikor feltétlenül szükséges volt. Valami nem stimmel nekem az ön elméletében. Micsoda? Egyedül nem lehettek képesek mindenre. Hűséges segítőtársak és megfelelő anyagi háttér nélkül. Valóban, de például a CIA korlátlan és ellenőrizetlen költségvetéssel rendelkezik. Senki sem tudja pontosan mennyi pénzt kap a szervezet és azt mire fordítja. Ha a bevételekről és a kiadásokról pontos elszámolások készülnének, nem lehetne megőrizni a titkot. Könnyűszerrel lehet magánakció céljára pénzalapot elkülöníteni. Ugyanez érvényes a többi kémhálózatra is. Eliottnak és a többieknek még ezen felül is szüksége volt segítségre. Másokat kellett megbízniük a feladatok végrehajtására, előbb-utóbb valaki fecseget volna. Nem feltétlenül, gondoljon csak bele. Szólnak émelyegni kezdett a gyomra. Ön és Rémusz hallgatott, mint a sír. Eliott többi árvája szintúgy. Gyanítom, hogy az ötlet otunktól származott, és ragyogóan bevált. Ön és a sorstársai éveken át segítettek Eliottnak megvalósítani az Abelár találkozó célkitűzéseit, azaz teljesíteni apja akaratát. Mint például a Paradigma akcióban. Nyilván szükségesnek vélte, bennünket hibáztatnak miatta, no és Izrael. Egyikük sem szeretné, hogyha az arabok szövetségre lépnének az Egyesült Államokkal. Kérdés, mit akart Eliott elérni ezzel az akcióval? Nem. Az a kérdés miért épp engem bízott meg vele, és utána miért akart likvidálni? Ezt tőle magától kell megkérdeznie. Ha csak nem ölöm meg azt az átközottat előbb. Szól belei görcsberágultak. rándultak. volt voltak árváj. Ez az utolsó egybeesés. Landis, Golochin és a többiek. Egytől egyik fiúkat fogadtak örökbe, különböző árvaházakból, akik azután feltétel nélkül engedelmeskedtek nekik, és akiket szükség esetén föláldoztak magasabb rendő céljaik érdekében. Egyre undorítóbb ez az egész, emelte föl a hangját. Bárcsak képes volna, épp ezért van még mindig életben. Szó szeme felszikrázott. Térjen a tájra. Akárcsak korábban Lazenkov, Koloszin is előre látta, hogy ki fogják végezni, ezért gondoskodott az utódjáról. Rájöttem ki az illető, de attól tartok kiderült, miben sántikálok. Az ellenfelem okos és nagy hatalommal rendelkezik. Ha veszélyesé válok a számára, könnyűszerrel megszabadulhat tőlem. Ezért a más kémszervezeteknél működő örökösökre összpontosítottam a figyelmemet. De hát miért? Hiszen ha szabotálják a saját hálózatok munkáját, voltak éppen a maguk malmára hajtják a vizet. Akkor nem, ha összehangolják a tevékenységüket. Volochin utódja és a többiek összezavarják a dolgok természetes rendjét. Én marxista vagyok, barátok. Hiszek a Szovjetunió eljövendő uralmába. Akadnak visszáságok a rendszerünkben, de azok jelentéktelen apróságok ahhoz képest. Mihez képest? Az önök rendszerének nyilvánvaló romlottságához képest. El akarom pusztítani ezeket az embereket. Azt akarom, hogy a dialektika érvényesüljön, felboruljon a státuszkó, de győzedelmeskedjék a forradalom. Orlik elmosolyodott. Amikor megkaptam az utasítást, hogy törbecsajjam és megölessem önt, alig akartam hinni a szerencsémnek. Hát erről van szó. Rá akar úszítani ezekre a pasasokra, hogy mentse a saját írháját. Orlik bólintott. De én nekem csak Eliottal van elszámolni való. Hogy kiussak innen, hajlandó vagyok bizonyos kompromisszumokra. De magának több engedményt kell tennie, ha azt akarja, hogy segítsek. Nem, hiszen Erika nálam van. Ön nem fogja hagyni, hogy meghalljon. És van itt még valami. Szól elkomorult. Ön azt állítja, hogy csak Eliottal van elszámolni valója? Téved. Legalább még egy emberem bosszút kell állnia. Ki az? Kíváncsi rá, honnan tudta meg Eliot, hogy ön Párizsban van? Mondja meg. Krisz halott. Lenny is ölette meg.